abosgarren Donostia antzerki sariaren irabazlea arrastoak antzeslana da. Ono bueno, zorionak irabazle ohi, menesan zorionak. Atzo eman zuten hamabosgarren Donostian tzerki saria eta nerea txapartegi Donostiako kultur zinegozien zun duzue aurten de Pampin laborategiarentzat izan da saria arrisurrien estrenatu zuten arrastoak lanari esker. Epaimailaren erranetan trebetasun handi zeratu dituzte argumentu konplexuak eskatzen zituen esken guztiak eta azpimarratu dute alaber umorea eta drama partekatzen duen oro oshulan artistikoa dela. Hala kontatu digu, nerea Chapartegik Donostiako Kultur Zinegotziak. Umorea eta drama partekatze omen ditu antzeslanak. Epaimailerren esanetamentzak hala diote. Ausardiaz heldu diozuela gaurkotasuna galtzen ez duten auziei Norgaren eta nondik gato zen galderei erantzuten saiatzen baitira sormenaren bidez eta oso modu metaforikoan. Ba esango dugu sei epamakikide hartu dutela parte erabakian tartean pantsoa etxeuen Euskal kultur erakundeko zuzendariak eta hamar mila euroko saria eramanango eraman du konpainiak zortzi mila euro orain jasoko duelarik eta beste bi.000 euroak jasotzeko bimila eta hamazazpiurtea bukatua hainzin euskarazko antzerki lan berri bat eskaini beharko du. Eta azken sari honekin bi aste eginal izango dituzte luzoso ko harri suri gelen. Aina da gurutzagak sari aiasotzerakoan honakoa esan du. Bueno, talde bezala ze izan, ez? Bueno, sari bat ematen dizutenean harridura ze hartzen dugu beti ere, ez ulako espero eta poz ez noski era berean, ez? Eh, bueno, egiten destun lanak balio badaukala, ez? Eta bai mai bateko la pentsatzea, ba, ba da, ez? Eta bueno, oso oso gabe egia esan. E, ia da ere hori sentsazio zintzeroek izan ta sentsazio bitxia ere sortzen dula sari bat eh, eskuratzen dezunean ez, e, ba zure egunerokoekin zerikusi lik ez daukan e, e, egoera batean jartzen zaitulako, ez? baita ere Victoria Urgenean antzeztual izateak eta hola badak it oso ponposo eta oso eder eta gizon lehenagotik ere izan dugu okerar, sarituak izan garelako lenagotik eta oso esperientzi polita da, ez? Baina bueno, baita ere egunerokoa guztiz ezberdina den eta horrendik ere euskal teatroan aritzen garen konpainiak, ba, ba ba, bueno, erronka handiak ditugula egunero egunero aurrera jarraitzeko. Ez hordan bi sensazioiek hieek lotzen zaizkigu. Babukatzeko aipatuko dugu amar mila euroko sariaz gain inigo arregiren serigrafia bat ere jasoko duela konpainiak, eta martxoaren ogoita zazpian, antzarkiaren nazioarteko egunean, Victoria Eugenia Antzokian eskeniko duela beste behin ere lana, dehiabu pampin laboratekiak.